Jarraitzen duzu ez, eh? zientzelik irratiko erreteigien zuten, eta bueno, ba, gurekin bestaldean Aitor González daukagu, izadio geita bat, bat taldeko ba, kidea. Bera, kaixo gabon, Aitor? Kaixo gabon. gabon. Agian gure entzuleak, ba, en, de, izen orientzun da, ba, izadio geita bat, ba, gian ez dute jakingo zer den, baino komentatzen ba diegu, ba iabete aguetan, azkeneko iabete aguetan, ba, herrian, hemen, horretarrenterian, ba, egon dela, talde Tal, bat pixka ba, ba, zaborren inguruan eta horren inguruan bat pixka pentsatzeko eta zer egin ba, gian, gehiago, gehiago gehiago urbilduko gara zer, zer, zer da izadio geita bat eta zer da egin duzuen lan aitor bueno, izadio geita e, ingurumenat agarapen ireunkorran lan egiten duna enpresa da, da? orduen ba bueno, udalak <coughs> e, kontradatu duen bat pixkat e, zuki esan duzun bezala ondakin ekin, Ba, bueno, hori eh, abiatu den prozesu honen aurkularitza edo eramateko eh, errenterian uh -huh. eta zein izan da prozesu zuek aurkularitza hori pixka bat hori eskudeatzen duzue eh? baina hori deialdei desberdinak egon dira eh? zudare txetik eta bueno, hori herritar mordoskaba bildu zarete ez da? hori da, eh, bueno 2000 tamabiko zekitean di aldean ekainan edo ba, sortu zen jaingo duzu eh, errenterian ingurumen eh, aurku kontseilua. E, bueno, pues herriko ingurumena, edo ba, den e, organo bat, ez da, <coughs> erritarreta ez zemait eragilioz osatua orduan ondakinen, e, pues hausnarketarako prozesu hau, baina, e, bueno, e, iraia urri inguruan, no jabetu ziren e, eragiteak, zanpartatzen zuten eragileek, ba, bueno, zenbait gai, erabatena, eraparalelo batean e, landu bat zirela, babai bioniztasuna, ondakineak, e, energia eta bat, eta saldua, bueno, erabaki zuten alako gaikako eh, lanmailak egitea, ez? Eta bueno, sortzen leena eta orain, eh, bueno, ba aktiboki eh, lanena naridena ondakin eena da, ez? E, urria ze Grostick. Ordua mm -hmm. bueno, ze maila egin dira. <coughs> eh, erritarrei likiada, ta ze maila egin dira, fiskat herriko ondakinen guruko herriko, pues egoera azterteko, ez? Ba, horatze dut egon ginela, ez, hoendela ja, bete batzuk hemen irretian bertan alkatarekin hitzikiten, egiten berak komentatzen zigunola, ba, bueno, arazo ugari, herrian, gauz egiteko, maioetako bat e, ondaki nena zela, eta gehien ba baitare, ez, ba, bersikla txarena, ez, e, horretarren terria, ba, egiteko, ba, tasa, nahiko bajutan dabil, ba, lan honetan, ez da? Ba, horatze dut egon ginen, Bai, baina, baina, zuk pentsa e, herritar bakoitzak, garen gareko herritar bakoitzak, gutxi gora bera, ba, eguneko kilo bat ondakin e, sortzen du, ez da? Orduan, hori e, bueno, ba, urtean, ba, kilo desente dira, eta gero, baina, iade izanle ditu gutxi gora bera kontua nizanik, ba, pentsa ez eh, zenbat, zabortona e, e, sortzen diren. <coughs> Orduan, ba, bueno, oso garrantzitsua da, e, ondakin horiek, lehen agon zera murriztea, eta gero, baina, bueno, e, halen neurrian eh birtziklatzea edo herrena edo Zer, horren pentsatzen dut ora egin, bueno, ezan behar da komentatu duzu, ezo, eh? so, eh, honetan pixka zentratu zaetelan talde honetakoak eta eta orain auzo zoz, gaur bertan, ez, eh? iztietan azteko azaret, eh, ja gaur, ja honez keo ja hauen zuten ja bilera bukatuta egon goda, baino, biar kaputxinok, augustinak etzi pontika, behira ontorla horrela poliki-poliki, ba, erriko erriko hau zo guztetera iristeko eh? eta pixka zen izango da bilera horren en planteamiento. Bueno, en ninguna en da, bisiklatzaren inguruan, e, nola gehiago berziklatu, se aukerak dauden, nola nueva plantació ba, ito Sevilla Bai, hori, e, hori da. Piskat, <coughs> bueno, eh eh igual susen que ta trobat eh eta da. Orduan, bueno, ba, eh saio antutendoen jendea ga interesatuenak, ba bueno, bisietara azpiterritan hurbiltzea badauka e, gurekin oso interes ez eta bueno, betan entzun, ba <coughs> bizkaia ba bueno pues eh egundakinen batordei honek eh plantatuko duena, mm -hmm. Zer daba, bueno, eh serauropatikas genean eh bueno, bao de egitas mo batzuk 2010erako ba bueno, eh eskatu zaio Europar batordeari, Europa, Europa Parlamentaramentuetik ba bueno, inguruan ba neurri edo eh se hasteko, inguruan Europa batik e, zenbait e, irizpide edo e, bultatzen dira, ba, bueno, e, ondakinen tratara ari dago kionez, denengo murriztu eta berrera bile egin bardela, gero biltzik batu, eta azkene, <coughs> azkeneko pausua ezela, bueno, e, zabortegietara bideraz. Ordo, ama pixkat, e, lantaldeak egin duena, e, ondakinen bat ordeak egin duena, bertan partazuduten erritarrek, ba izan da pixkat, errentelako egoera aztertu, Informazioa bildu, ba, bueno, ze goeratan nagoen e, gaia errenterian, inguruko herriek zeregin duteen, e, pixat kokatu markoa, ez da, e, bertako errabitatea zagutzeko, e, bueno, errenterian badago onda, ordenantza bat, ondakinen ordenantza bat, baina, bueno, larroita mazazpikoa da, zarkitu xamarra dago, eta, orduan, ba, bueno, hori nola ere ba, e, egunerarteko beharraz eta ibidez jabetu dira ez da, orduan, ba, pixat... <coughs> Orañarte 2020etan egin duten ausmarketa, elan taldak egin duen ausmarketa hori a pixat herritarrengana zabaltzea da eta gero, ba hortik abiatuta e, bigarren erronda bat edo planteatzen da, biskat e, lantalde honek e, ausmarketa horretatik adat zituen ondoriotadik abiatuta, ba bueno, proposatuko duen igual e, sistema sistema hori bera aurkezteko e, da. Mhm. Aipatuto soengoruko herriak, inguruko herriak, ba, Bernane ba eta Hojartzun, ba, ogain dela ja urte batzuk atesateko sistema erabiltzen ari dira. Le soko kreia horreko astean, ba, izan ba pirilletik aurrera baitare hasiko direla, pasaiakoak ere marcha horretan daude, Ez daki tesproduzuenori ateatzea biselagunen bilera 20tik, ala ala beste planifikamendu batzuk baita ere gon daite horretan aipatzen duzun bide horretan. Bai, bueno, hondakinen eh, batzordetik, esan dituen bezala eh, egin dira aztertu pixat eh, bueno, pues, eh, inguruan eta <coughs> ingurutik eratago dauden hondakinen eh, bueno, pues, bilketarako sistema ezberdinak, ez da? dugu aztu behar, ba, bueno, gauza bilketa dela eta gero eh, kudeak eta orduan bilketa sistemak aztertuta, <coughs> da, bueno, ikusi da, eh, gaur egungo sistema, eh, nola baita, eh, iraungituta dagoela, odakadukatuta dagoela eta, bueno, aldaketa beharra, da? Oro mehaz dut ituzte sistemaz berdinak, ahipat bezala, bueno, hori e, altzunen izan ziren, e, izan ginen, e, bueno, bertako sistemaz, e, bertako sistemaz, bertatik bertara zagutzeko, e, beste toki batzutan eri egon gara, ba, e, zerabilketa mistoa edo zagutzeko, e, bostarren nultionzia nola funtzionatzen den ikusteko, Eta bai egia da, <coughs> e, bueno, behintzat, e, emaitzei lotuta, ikusi aldizan dugu, atezatekoak e, birtik lapen edo, edo tasa altuenak ematen dituen sistema dela. Hori e, bueno, errenta diarakoa pikagarria den edo ez, hori nahi duten edo ez erritarrek, hori ba, bueno, da pixkat ez da behiratu dut e, Sistema ezberdinak badao demartxan, guk errentzerean arazo dugu ondakin ekin, Ordan pixka da, arazo horri e, elzea, ez? Nola? Ba, bueno, orri plantatuko da, beranduago, bigarren errondan. Baina, bueno, pixka da, arazoaz jabetzea, eta bueno, ze bide edo alternatioa hori nireak usteagaz. Bale, bach, ordan plantatzen duzu ez, Zaitor, esan duzun bezala, plantatzen duzu egin bilera hauek, ez? Azte, ma, azte hauetan egingo diren bilera hauek, azte honetan. Eta gero, bigarren ronda hori nuizko plantatua daukazue? Baio, da bueno, billerak izango dira 13 e, auzoetan, orduan e, bueno, emendikan e, urtarrilian 30 arte e, izango dira egundez berrietan, atarietan jarriko dira herriko e, atarieetan e, zenbait kartelxo jarriko dira, eh, eta eh bueno, konbidaatzen da jendea ba, bertan parte hartzera, batez ere, ba, bueno, informazioa izateko, bere karpenak egiteko eta eta denen artean ba zerbait ere egitzeko, eh? E, horren ondoren, ba bueno, taldeak ausmarketa egingo du, eh, herritarren ekartzen horien inguruan eta e, martxo, bai, martxorako ba, planteatzen da beste bigarren de bilera ronda bat egitea. kaso honetan, hori, ba, eh proposatuko den proposatukoen plantamendua eta herritarre artekin, herritarreekin ba eh partekatzeko. <hazurra> Ba, oso ondo, ba, xefnik usto targi galditu dela, ogan ja, bai, entzule eta bizela gunei, ba, begiratzea ez, edo web horrian, e, e, udaletxeko web horrian, baitale ribizia web horrian, eta bueno, beste zenbait lekutan, portaletan esan duzun bezala, jarriko da, zein egunetan diren bilera, eta bueno, eta parte hartzera ditzera, ez Hori da, eta dozein edo, ba, bueno, badauka la gantaldeak e, elbi deretorenko bat hondakinak e, iaka abildua e, googlegroups.com o querés animarago mm -hmm. eta bezela ere ba bueno sugestando zumezela herribizia.com weborria ma ba, bueno ba, joango ara poliki poliki informazio hori guztia hasoten e, eta bueno edo zein herritare e, interes ezena ba bertan bisitatutu bisitatutu en sala weborri hori eta eta bueno, ereki ezagun, ezta, guztiun artean e... arazoari komponbe diamango dion e... E... auketa, ezta bai, uh -huh. a ver, araxeden, bueno, bai, hongo gara baita, aurrera goz, handuzun bezala marxo, aldera, edo, orla, beigarren ronda horiek handuzunen edo, ba, lantaldeko ki diren bat, edo, a ber, edo, batzuekin hemen goteko aukera doka eta, bueno, jarraituko dugu, ba, bideau venga, mila esker gurekin egoteatik bale, hor, hando dozue, mila eskerrak venga, hando segi, venga, jo